Ana Carenina, Pista 2 Dacă până atunci Stepan Arcadici fusese în stare să-și păstreze liniștea când se gândea la soția sa, să spere că lucrurile se vor drege, cum spunea Matvei, ba chiar să-și citească în tihnă ziarul și să-și bea cafeaua, acum, când i văzu fața chinuită și îndurerată, când auzi sunetul glasului ei desnedăjduit și resemnat în fața soartei, îi se tăie suflarea, simțiu un nod în gât, și ochii se umplură de lacrimi. Doamne, ce-am făcut, Doli, pentru numele lui Dumnezeu? Dar. și nu mai putut urma. Hohote de plâns îi sugrumară glasul. Daria Alexandrovna închise cu zgomot ușa șifonierului și se uită la dânsul. Doli, ce-ți-aș putea spune? Numai atât. Iartă-mă. Iartă-mă. Gândește-te și tu. Oare nouă ani de viață nu pot răscumpăra o clipă... o clipă..." Daria Alexandrovna își lăsă privirea în pământ și aștepta să audă ce are să-i spună, implorându-l parcă să-i zdruncine convingerea, să o înduplece. O clipă de patimă!" arosti el și vrusă urmeze. Dar la cuvintele acestea, buzele ei se strânseră iarăși ca de o durere fizică și un mușchi al feței, Începu să-i se zbată din nou pe obrazul drept. Pleacă, pleacă de aici!" Țipă ea cu o voce și mai ascuțită. Nu mai vorbi de patimile și de mârșăviile dumitale!" Dar ea, Alexandrov, a vrut să plece, dar se clătină și apucă spătarul unui scaun ca să se sprijine. Fața lui se destinse, buzele tremurară, ochii se umeziră de lacrimi. Doli!" rosti el de data asta cu glasul întretăiat de plâns. Pentru numele lui Dumnezeu, gândește-te la copii. Ei n-au nicio vină. Eu sunt vinovat, pedepsește-mă pe mine. Pune-mă să mi spășesc păcatul, sunt gata la oricestea în puterile mele. Sunt vinovat. N-am cuvinte să arăt cât sunt de vinovat. Totuși, Doli, iartă-mă! Dar Alexandrovna, se așeză. Stepan Arcadici îi auzară răsuflarea grea, șuierătoare și îl cuprinse o negrăită milă. De câteva ori i-a vrut să vorbească, dar nu putu. El aștepta. Tu ți-aduci aminte de copii numai când vrei să te joci cu denșii. dar eu mă gândesc într-una la ei. Știu că acum sunt pierduți." Rosti ea una din frazele pe care le frământase pe semne în aceste trei zile. Dar Alexandrovna îi spusese tu. Stepan Arcadici o privi cu recunoștință. Făcu chiar o mișcare să ia mâna, dar ea se dădu în lături cu dezgust. Eu nu-mi uit copiii, de aceea aș fi gata să fac orice pe lume pentru a-i salva. Dar nici eu nu știu cum aș putea o face. Despărțindu-i de tatăl lor sau lăsându-i lângă un tată destrăbălat? Da, un tată destrăbălat. Spune și dumneata, oare mai putem trăi împreună după cele petrecute? E cu putință așa ceva? Spune-mi, mai e cu putință? Repetă ea, ridicând glasul. În bărbatul meu, tatăl copiilor mei, are legături de dragoste cu guvernanta copilor săi? Dar ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Întrebă Stepan Arcadici cu glas desnedăjduit, neștiind nici el ce spune și plecându-și capul în pământ din ce în ce mai adânc. Mă scârbești, mă dezguști, strigă ea înflăcărându-se tot mai mult. Lacrimile dumitale sunt apăchioară, nu m-ai iubit niciodată. N-ai nici inimă, nici cinste, ești respingător, mi-e scârbă de dumneata, îmi ești străin. Da, cu totul străin. Cuvântul străin, atât de groasnic pentru ea, îl rosti cu durere și cu răutate. El o privi. Răutatea ce se citea pe fața ei îl sperie și lui uimi. Nu-și dădea seama că mila lui pentru dânsa o scota din sărite, că ea vedea numai compătimire, dar nu dragoste. Mă urăște, n să mă ierte, se gândi el și spuse E îngrozitor, îngrozitor În timpul acesta, în odă de alături, început să țipe un copil care pe semne se lovise căzând Daria Alexandrovna ascultă cu atenție Deodată fața ei se îmblânzi Câteva clipe căută să-și vină în fire, nu mai știa pe ce lume se află și ce are de făcut Apoi se ridică repede și se îndreptă spre ușă îl iubește, deci, pe copilul meu?" gândea Pan Arcadici, văzând schimbarea de pe fața ei la țipătul copilului. Copilul meu? Cum ar putea atunci să mă urască pe mine?" Doli, încă un cuvânt," zise el, mergând în urma ei. Dacă te ții de mine, chem slugile, copiii, să afle toată lumea că ești un ticălos. Eu plec chiar azi, iar dumneata n-ai decât să rămâi aici cu amanta Dumitale. Și Daria Alexandrovna ieșit rântind ușa. Stepan Arcadici oftă se șterse pe față și, pășind încet, se îndreptă spre ușă. Matvei spune, o să se dragă lucrurile. Dar cum? Nu văd niciun chip. Of, ce grozavie! Și cât de vulgar pa, Se gândi el, aducându-și aminte de strigătele și de vorbele ei. Ticălos și amantă! Dar dacă au auzit și slugile, înfiorător de vulgar, groaznic, rămase câteva clipe singur, își terse ochii, oftă și, îndreptându-și umerii, ieși din odaie. Era într-o vineri. Ceasornicarul, un neamț, întorcea pendula din sufragerie. Stepan Arcadic și-a amintit de o glumă a sa despre acest ceasornicar chel și ordonat, care, parcă el însuși, fusese întors pentru toată viața, ca să poată la rândui i să întoarcă ceasurile, și zâmbi. îi plăceau glumele izbutite. Și, cine știe, poate o să se dragă lucrurile. Nimerită vorbă o să se dragă, își zise el. Trebuie să o spun mai departe. Matvei, strigă Oblonski, pregătește împreună cu Maria tot ce trebuie pentru Ana Arcadievna în camera divanelor. Porunci lui Matvei, care se înfățișă bine. Stepan Arcadici își puse blana și ieși pe terasa de intrare a casei. – Nu luați masa acasă? – îl întrebă Matevei care îl petrecea. – Cum s-o nimeri? – Ține pentru cheltuieli! – zise el scoțând zece ruble din portofel. – Ajunge? – Ajunge, n-ajunge, trebuie să ne descurcăm cu atât! – răspunse matvei, trântind portița cupeului și dându-se înapoi pe scări. Între timp, Daria Alexandrovna își liniști copilul și, înțelegând după zgomotul cupeului că soțul său plecase, se întoarse în atac. Era singurul loc unde se simțea la adăpost, ferită de grijile casei, care o năpădeau de cum ieșa de acolo. Chiar acum, în scurtul răstimp cât fusese în copiilor, copiilor, englezoica și matriona Filimonovna izbutiseră să-i pună câteva întrebări, care nu îngăduiau amânare și la care numai ea ar fi putut răspunde. Cu ce să îmbrace copiii pentru plimbare? Să le dea lapte? Să trimite după alt bucătar? Ah, lăsați-mă, lăsați-mă în pace!" Istucnic dolii și, întorcându-se în iatac, se așeză în același loc unde vorbise cu soțul. Își împreună mâinile slăbite, cu care îi lunecau pe degetele osoase, și încercă să depene în amintire convorbirea de-a A plecat, dar cu ea o fi sprăvit... Se gândi Daria Alexandrovna. Oare nu mai vede? De ce nu ne am întrebat? Nu, nu, nu ne mai putem împăca. Chiar dacă vom rămâne sub același acoperământ, vom fi ca doi străini. Străini pentru totdeauna. Repetă ea, dând un deosebit, înțeles cuvântul lui acestuia care o îngrozea. Cât l-am iubit, Doamne! Cât l-am iubit! Cât l-am iubit! Dar acum parcă nu-l mai iubesc, nu-l iubesc poate chiar mai multe decât înainte. E îngrozitor, mai ales că... Începuia, dar nu și-i gândul, fiindcă matriona Filimonovna își băgă capul pe ușă. Dați-mi voie să trimit după fratele meu, zise ea, să ne gătească el, să nu rămână ca aseară copiii ne mâncați până la șase. Bine, vin îndată să dau porunci. Ați trimis după lapte proaspăt? Și Daria Alexandrovna se lăsă prinsă de grijile zilei, înecându și în ele pentru câtva timp durerea. Capitolul 5 Mulțumită frumoaselor sale aptitudini, Stepan Arcadici învățase cu ușurință la școală. Fiind însă leneș și zvăpăiat, ieșise din școală printre cei din coadă. Dar cu toată viața lui ușuratică, și deși nu avea titluri mari și era încă tânăr, Oblonski ocupa un post de vază bine plătit ca director al unei instituții din Moscova. Căpătase acest post prin mijlocirea lui Alexei Alexandrovici Karenin, soțul surorii sale, Ana. Acesta ocupa o funcție foarte înaltă în ministerul de care ținea instituția aceea. Dar chiar dacă Alexei Karenin nu și-ar fi numit cumnatul în acest post, Stiva ar fi căpătat totuși, prin legăturile sale cu sute de persoane, frați, surori, rude, veri, unchi și mătuși, Același post, sau altul asemănător, cu o leafă de vreo șase mii de ruble, sumă de care avea nevoie, întrucât afacerile îi mergeau prost, deși soția sa avea o avere frumușică. Stepan Alcadici era rudă sau prieten cu jumătate din populația Moscovei și a Petersburgului. Se născuse în mijlocul acestor oameni care erau sau ajunseseră puternicii zilei. O treime din bărbații de stat, oameni bătrâni, fuseseră prieteni cu tatăl său, și îl cunoșteau pe Stiva încă din lagăn. Cealaltă treime se tutuia cu dânsul, iar ultima parte era alcătuită din prietenii săi cei mai buni. Prin urmare, distribuitorii bunurilor pământești, sub forma de slujbe, arenzi, concesiuni și așa mai departe, erau toți prietenii lui și nu puteau ocoli pe unul de-al lor. Oblun nici nu trebuia să facă sforțări deosebite ca să capete un post bun. Era de ajuns numai să nu refuze, să nu invidieze pe nimeni, să nu se certe și să nu se supere, ceea ce nu făcuse niciodată, datorită bunătății sale înnăscute. Ar fi râs dacă i-ar fi spus cineva că nu va căpăta postul plătit cu lafa care îi trebuia lui. Mai ales că nici nu cerea un lucru extraordinar. Cerea numai ceea ce primeau cei deoseamă cu dânsul. Și știa că e în stare să facă față slujbei numai prost decât oricare altul. Cunoscuții nu numai că-l iubeau pe Stepan Arcadici pentru firea lui bună, veselă sau pentru netăgăduită ai cinste, dar înfățișarea frumoasă și senină, ochii săi strălucitori, părul și sprâncenele negre, albul și rumenarea feței lui, totul stârnea voie bună și prietenie în sufletul celor ce le întâlneau în cale. A, Stiva! obronski, Uite-l!" toți, aproape totdeauna cu un zâmbet de bucurie pe buze, când se întâlneau cu dânsul. Chiar dacă uneori, după o convorbire cu el, se vedea că nu se întâmplase nimic în a doua sau a treia zi, lumea se bucura totuși la fel întâlnindu-l. În trei ani de când ocupa postul de director la cele instituții din Moscova, Stepan Arcadici își câștigase nu numai dragostea, dar și respectul colegilor, subalternilor, superiorilor și al tuturor celor ce avuseseră de-a face cu dânsul. Principalele însușiri, care îi asiguraseră un respect unanim în serviciul său, erau următoarele. În primul rând, o nemăsurată îngăduință față de oameni, întemeiată pe recunoașterea propriilor sale lipsuri. În al doilea rând, un liberalism desăvârșit, nu acel din gazetă, ci acel pe care îl avea în sânge și grație căruia se purta la fel cu toți oamenii, fără să țină seama de rang sau de avere. Iar în al treilea rând, lucrul cel mai însemnat, o totală nepăsare pentru meseria cu care se îndeletnicea. Ceea ce îl făcea să nu pună niciodată patimă în aceste chestiuni și deci să nu greșească. Ajuns la instituția lui, Stepan Arcadici, petrecut cu respect de portar, care ducea servieta sub soară, trec în biroul său, își puse tunica de uniformă și intră în sala de consiliu. Copiștii și slujbașii se ridicară și în picioare, salutându-l cu respect. Se îndepărtă grăbit ca de obicei spre locul lui, strânse mâna membrilor, Consiliului și se așeză. Glumi și vorbi tocmai cât cerea bună cuviință, apoi începu lucrul. Nimeni nu știa mai bine decât el să păstreze limita dintre libertate, simplitate și atitudine oficială, cât se cere pentru ca munca să fie plăcută. Vese și respectuos față de Stepan Arcadici, ca de altfel toată lumea, secretarul veni cu lucrările și spuse cu tonul familiar și liberal, introdus de șef... Am îi totuși să primim relații de la administrația guverniei Penza. Dacă doriți, l-ați primit în sfârșit," rosti Stepan Arcadici, apăsând cu palma peste hârtii. Ei, acum, domnilor!" Și ședința a început. Dacă ar ști ei, gândi Oblonski, aplicându-și capul cu un aer important în timpul citirii raportului, ce băiețel vinovat era președintele lor acum o jumătate de ceas și ochii râdeau în timp ce asculta raportul. Lucrările urmau să țină fără întrerupere până la două, iar la două, o pauză și gustarea. Nu era încă ora două când ușa mare cu geamurile sălii de consiliu se deschise pe neașteptate și cineva intră înăuntru. Bucurându-se ca de o distracție, toți cei de sub portretul țarului și de după dioptră întoarseră capul spre ușă. Dioptra, emblema legalității prismă triunghiulară, având pe fețele ei trei ucazuri date de Petru I. De atunci, această emblemă figura pe masa oficială în instituțiile țariste. Dar ușierul îl dădu numai decât afară pe intrus și închise în urma lui ușa cu geamuri. După citirea dosarului, Stepan Arcadici se ridică, se întinse și, dând tribut spiritului liberal al vremii, scoase o țigară și trecu în biroul său. Doi colegi Bătrânul slujbaș Nikitin și camer Grinevici îl urmară. Avem timp să-i sprăvim după gustare," zise Stepan Arcadici. Și încă cum," adăugă Nikitin. Fomina asta trebuie să fie un coțcar și jumătate," spuse Grinevici despre una din persoanele implicate în afacerea pe care o cercetau. La cuvintele lui Grinevici, Stepan Arcadici făcu o schimbă ușoară Dându-i astfel la înțelege că nu se cade să formuleze păreri premature și nu-i răspunse nimic. Cine a intrat?" întrebă el pe ușier. A intrat unul, fără voie, când îmi întorsese în capul, excelență. Întreba de dumneavoastră. I-am spus, când o să iasă membrii, atunci... Unde-i?" O fi ieșit în vestibul? S-a tot învârtit pe aici." Uite-l!" adăugă ușierul, arătând spre un bărbat spătos, bine legat cu barba creață, care, fără să-și scoată din cap căciula de miel, urca repede și sprinte în treptele tocite ale scării de piatră. Un funcționar ruscăsiv care cobora scara cu o servietă la subsoară, se opri, privind încruntat picioarele celui ce alerga și apoi se uită întrebător la oblonschi. Stepan Arcadici stătea în capul scărilor. Fața lui Blajină, încadrată de gulerul brodat al tunicii, se lumină și mai mult când recunoscu pe cel ce venea în fugă. Tu erai, Levin, în sfârșit!" exclamă Oblonski, cu un zâmbet prietenos și ironic, măsurându-l din cap până în picioare pe Levin, care se apropia de dânsul. Cum de nu a fost silă să mă cauți în spelunca asta?" întrebă el și, nemulțumindu-se numai cu o strângere de mână, își sărută prietenul. Ai venit de mult? Chiar acum am picat și strașnic doram să te văd!" răspunse Levin, aruncând în jur o privire sfioasă, în ciudată și neliniștită totodată. Hai în biroul meu!" îi spuse Stepan Arcadici, care cunoștea amorul propriu și sficiuna de sălbăticiune a prietenului său. Îl lua apoi de mână și îl trase după el ca și cum ar fi vrut să-l ferească de primejdii. Stepan Arcadici se tutuia aproape cu toți cunoscuții, cu bătrâni de șaizeci și cu băieți de douăzeci de ani, cu actori, miniștri, negustori și cu generala gheotanți. Mulți dintre acei cu care se tutuia se aflau la cele două capete ale scării sociale și tare s-ar mai fi mirat aceștia să fi știut că prin Oblonski aveau ceva comun între ei. Stepan Arcadici se tutuia cu toți acei cu care băuse șampanie și băuse șampanie cu toată lumea. Dar când se întâlnea în prezența subalternilor cu unii dintre cei ce-l tutuiau, care îl cam făceau de rușine, cum spunea în glumă despre acei prieteni dubioși ai săi, Oblonski știa să îndulcească cu tactul lui obișnuit impresia neplăcută făcută asupra subalternilor. Levin nu era un prieten de care s-ar fi putut rușina, dar Oblonski, cu tactul său, înțelese că Levin s-ar simți stingerița să arate de față cu alții intimitatea legăturilor dintre dânsii și de aceea se grăbi să-l conducă în biroul său. Levin era aproape deoseamă cu Oblonski. Se tutuiau nu numai de la șampanie. Constantin Dmitrici îi era tovarăș și prieten aproape din copilărie. Se iubeau cu toată nepotrivirea lor de caracter și de gusturi, ca prietenii legați din prima tinerețe. Cu toate acestea, cum se întâmplă adesea cu oamenii care și-au ales profesiuni deosebite, fiecare din trânșii disprețuia în adâncul sufletului profesiunea celuilalt, deși, după oarecare gândire, o justifica. Fiecăruia îi se părea că viața lui e cea adevărată, iar viața pe care o ducea prietenul său este deșartă. Văzându-l pe Levin, Oblonski nu-și putu stăpâni un ușor zâmbet ironic. Îl vedea ori de câte ori venea la Moscova, de la țară, unde se ocupa cu ceva. Dar ce anume făcea prietenul său, el nu înțelesese bine niciodată. De altfel, asta nici nu-l interesa. Levin venea totdeauna la Moscova tulburat, grăbit, puțin stânjenit și enervat din pricina acestei stânjeneli. Avea aproape totdeauna păreri cu totul noi, neașteptate asupra lumii. Stepan Arcadici rădea de ele, dar îi plăceau. La rândul lui, Constantin Dmitric disprețuia în fundul sufletului și felul de viață orășenească a prietenului și slujba acestuia, pe care o socotea o cură și de care își bătea joc. Deosebirea dintre ei, însă, era că Oblonski, făcând ceea ce fac toți, rădea plin de încredere în sine și cu bonomie, în timp ce Levin rădea și el, dar fără încredere în rânsul, și uneori cu mânie. De când te așteptam?" zise Stepan Arcadici, intrând în birou și lăsând mâna lui Levin, ca și cum i-ar fi dat a înțelege că primejdiile se sfârșiseră aici. Mă bucur, mă bucur foarte mult că te văd," adăugă el. Ce mai faci? Cum o mai duci? Când ai sosit?" Levin tăcea, privind pe cei doi colegi al lui Oblonski, pe care nu-i cunoștea. Se uita mai ales la mâna elegantului Grinevici, care avea degetele atât de albe și subțiri, unghiile atât de lungi, galbene, încovoiate la vârf și niște butoane atât de mari și de strălucitori la cămașă, încât mâinile acestea îi absorbeau probabil toată atenția și nu-i dădau răgaz să gândească. Oblonski înțelese totul numai decât și surse. Ah, da, dați-mi voie să vă prezint," zise el. Colegii mei, Filip Ivanec nichitin și Mihail Stanislavici-Grinevici." Apoi întorcându-se spre Levin. Constantin Dmitrici-Levin, fratele lui Sergei ivaneci Cosneșev, membru al zemstvei, om nou în zemstvă, atlet care ridică cinci puduri într-o mână, crescător de vite, Vânător și prietenul meu." Îmi pare bine," răspunse bătrânelul. Am cinstea să-l cunosc pe fratele dumneavoastră, Sergei Ivaneci," zise Grinevici, întinzându-i mâna subțire cu unghii lungi. Levin se încruntă, îi strânse mâna curăceală și se întoarse îndată spre Oblonski. Deși avea o mare considerație pentru fratele său Vitreg, scriitor cunoscut în întreaga Rusie, Totuși nu putea suferi când pentru cineva el nu era Constantin Levin, ci fratele celebrului Cosnășev. Nu, nu mai sunt membru al Zemstvei. M-am certat cu toată lumea și nu mă mai duc la adunări, spuse el către Oblonski. Cam repede, zise Stepan Arcadici zâmbind. Dar cum? De ce? E o poveste lungă. Am să-ți o istorisesc altă dată. Răspunse Levin dar începu numai decât să povestească. Ei, pe scurt, m-am convins că nu există nicio activitate în Zemstve și nici nu poate exista. Vorbea ca și cum cineva l-ar fi jignit chiar atunci. Pe de-o parte, fiindcă asta e numai o păpușerie, o joacă de-a Parlamentul, iar eu nu sunt nici destul de tânăr, nici destul de pătrân ca să mă distrez cu jucării. Pe de altă parte, aici se bâlbâi, pentru clica județeană, trebușoara asta e un mijloc de a face parale. Mai înainte erau tutelele și procesele. Astăzi sunt zemstevele. Nu sub formă de mită, ci de lefă nejustificată. Adăugă el cu aprindere, ca și cum cineva dintre cei prezenți i-ar fi combătut părerile. Oho, văd că ești într-o fază nouă, conservatoare, spuse Stepan Arcadici. Dar despre asta vorbim mai pe urmă. Da, mai pe urmă. Acum însă trebuia să te vând." Urmă Levin, privind cu mâna lui Grinevici. Stepan Arcadici în un zâmbet fin. Spunei că n-ai să mai porți haine europenești." Zise el uitându-se la costumul nou al prietenului său, lucrat fără îndoială la un croitor francez. Da, văd că ești într-o fază nouă." Levin roșii deodată, dar nu cum roșesc oamenii maturii ușor fără să-și dea seama nici ei înșiși, ci așa cum roșesc adolescenții care se simt ridicol din pricina sfierilor și de aceea se rușinează și roșesc încă mai mult, aproape până la lacrimi. Fața aceasta inteligentă de bărbat, cu expresia ei copilărească, era atât de neobișnuită, încât Oblonski și întoarse privirea de la dânsul. Unde ne vedem, trebuie să-ți vorbesc neapărat," zise Levin. Stepan Arcadici părus să stea la gânduri. Știi ce? Haideți să luăm o gustare la gurin. Vorbim acolo. Sunt liber până la trei. Nu, răspunse Levin după o clipă de gândire. Trebuie să mă mai duc undeva. Bine, atunci să prânzim împreună. Să prânzim? La drept vorbind, n-am să-ți spun nimic deosebit. Numai două cuvinte. Vreau să te întreb ceva. Și de vorbit, om vorbim mai pe urmă. Atunci, spunem acum cele două cuvinte și o sta de vorbă la masă. Uite care sunt cele două cuvinte, zise Levin. Dar, de altfel, nu-i nimic deosebit. Fața lui căpătă deodată o expresie de răutate din pricina sforțării de a-și învinge sfiala. Ce mai face familia Șerbatski? O duce ca și mai înainte? întrebă el. Stepan Arkadic știa de mult că Levin. E îndrăgostit de Kitty, cumnata lui. De aceea zâmbiu ușor și ochii străluciră veseli. Mi-ai spus că e vorba de două cuvinte, dar eu nu-ți pot răspunde în două cuvinte, fiindcă... iartă-mă o clipă. Intră secretarul, respectuos și familiar, ca tot secretarii conștienți de superioritatea lor față de șef în privința cunoașterii lucrărilor. Se apropie de șeful său cu niște hârtii și, sub pretextul unei întrebări, început să explice o dificultate. Fără să-l asculte până la capăt, Stepan Arcadici își puse prietenos mâna pe mâne ca secretarului. Nu, fă cum ți-am spus!" hotărâi el, îndulcindu-și observația pentru un zâmbet. Și după ce explică pe scurt cum înțelegea el chestiunea, le duc hârtiile la o parte și încheie. Fă, te rog, așa. Așa să faci și zahar nechidici. Secretarul ieși jenat. Levin, care în timpul convorbirii cu secretarul își învinsese cu totul sfiala, stătea rezemat cu amândouă mâinile de scaun. Fața lui exprima o atenție batjocoritoare. Nu pricep, nu pricep!" zise Levin. Ce nu pricep?" îi răspunse Oblonski, surâzând tot atât de vesel și scoțând o țigară. Se aștepta la cine știe ce ciudățenie de-a lui Levin. Nu pricep ce faceți voi, adăugă Levin ridicând din umeri. Cum poți lua lucrurile astea în serios? De ce nu? Fiindcă n-ai ce lucra la ele. Asta o crezi tu, dar noi suntem copleșiți de lucrări. De hârtii? De altfel tu ai darul ăsta, urmă Levin. Adică tu crezi că ăsta este un defect? Poate că da, răspunse Levin. Totuși îți admir prestanța și mă mândresc că sunt prieten cu un om de înaltă vază. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare." Roste el privindul drept în ochi, cu o în încordare. Ei bine, bine, lasă că ai să ajungi și tu aici. Noroc că ai trei mii de desea în județul Karazinski, asemenea mușchi și prospețimea asta de fetiță de 12 ani. Dar o să vii și tu la noi. Cât privește întrebarea ta, nu-i nicio schimbare." Păcat numai că n-ai mai venit de atâta vreme pe aici." De ce?" îl întrebă Levin speriat. Nu-i nimic grav, mai vorbim noi. Dar, de fapt, de ce ai venit?" A, și despre asta o să vorbim mai târziu." Răspunse Levin, îmbunjorându-se iarăși până în vârful urechilor. Ei bine, am înțeles. Vezi, tu te-aș pofti la noi. Soția mea însă nu se simte tocmai bine. Dar uite ce... Dacă vrei să-i vezi, îi găsești azi la grădina zoologică. De la patru la cinci, Kitty patinează. Du-te acolo, eu vin pe urmă și mergem împreună să prânzim undeva. Minunat! Atunci la revedere! Ia seama, doar te cunosc. Vezi să nu uiți sau să pleci din senin la țară? Strigă după dânsul Stepan Arcadici râzând. Nu, sigur că nu uit! Aducându-și aminte că uitase să-și ia ziua bună de la colegii lui Oblonski, Levin îi salută abia când ajunse la ușă. Apoi ieși din birou. Trebuie să fie un om foarte energic," zise Grinevici după plecarea lui Levin. Da, dragă," răspuse Stepan Arcadici, clătinând din cap. Om fericit! Stăpânește trei mii de desatine în județul Karazinski. Are tot viitorul înainte. Și câtă prospețime la el!" Nu ca noi. Dar dumneavoastră de ce vă plângeți? O duc prost, rău de tot, spuse Stepan Arcadici, oftând din greu.